Salmul 140. Doamne, strigat am către tine auzima, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea către mâine înaintea ta, ridicarea mâinilor mele în jertvă de seară. Pune, Doamne, gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, Iar cu oamenii cei ce fac fără de lege Nu mă voi însoți cu aleșilor. lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, Iar unde lemnul păcătoșilor să ungă capul meu, Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzi vor graiurile mele că s-au îndulcit, Că o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ,